Книга Левіт Розділ 15 Господь сказав Мойсеєві і Аронові Промовте до синів Ізраїля і скажіть їм Кожен, у кого буде течево з тіла, через те течево стане нечистим Нечистота його буде в течеві його чи його тіло випускає течево, чи стримує його. В його течеві – нечистота його. Всяке ложе, що на нього ляже течевий, буде нечисте, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста. Хто торкнеться об його ложе, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора». Хто сяде на якусь річ, що на ній сидів течевий, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто доторкнеться течевого, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли течевий плюне на чистого, цей мусить випрати свою одіж та обмитись у воді – і буде нечистим до вечора. Всяке сідло, що на ньому їхав течевий, буде нечистим. Кожен, хто доторкнеться до чого-небудь під ним, буде нечистим до вечора. Хто таке нестиме, мусить випрати свою одяг та обмитись у воді і буде нечистий до вечора. Той, до кого доторкнеться течевий, не обмивши в воді рук, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Череп'яну посудину, що до неї доторкнеться течевий, треба розбити, і всяку посудину дерев'яну треба вимити в воді. Коли течевий видужує від течева, Нехай одлічить сім день від видуження, випере свою одіж, вимиється в текучій воді і стане чистий. А на восьмий день Нехай візьме пару горлець або пару голубенят і принесе перед Господа до входу в намет зборів і віддасть їх священникові. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення – і спокутує за нього перед Господом, за його течево. Коли в когось стікає сім'я, мусить вимити в воді все тіло, і буде нечистий до вечора. Всяку одіж і всяку шкуру, що на неї впаде сім'я, треба випрати в воді, і вона буде нечистою до вечора. Коли чоловік течевий сім'ям ляже з жінкою, Обоє мусять вимитись у воді, і будуть нечисті до вечора. Коли жінка буде течева, тобто матиме місячну кровотечу, сім день буде тривати в своїй нечистоті. Кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим, і все, на що сяде, буде нечистим. Кожен, хто торкнеться об її ложе, мусить випрати свою одіж і вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, мусить випрати свою одіж, вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться ліжка або якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора». Якщо чоловік зляже з нею і з її кровотоку перейде дещо на нього, то він буде нечистим сім день, і всяка постіль, що на неї він ляже, буде нечистою. Жінка, яка довгий час поза звичайною порою місячних спливів має кровотечу, що триватиме поза звичайний час, увесь час нечистоти своєї буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже, за всіх днів свого течіва, буде для неї, як ложе її спливу, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вимитись у воді, і буде нечистим до вечора». А коли одужає від кровотечі, одлічить сім день, то й буде чиста. А на восьмий візьме пару горлиць або пару голуб'ят і занесе їх священникові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге в усипалення і довершить за неї покуту перед Господом за її нечисте течево. Тож, «Зробіть уважними синів Ізраїля щодо їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що серед них». Ось такий закон про течевого і про того, що в нього стікає сім'я, і тим робить його нечистим. І про ту, що не від спливу. Одне слово – про тих, у кого течево – чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме з нечистою.